Марина помила кухлик і почала збиратися на роботу. Увечері ще мала зайти до Любові Данилівни Северин, яка тепер знаходилася під опікою доглядальниці, і чекала на неї, щоб погомоніти про ту проклятущу Америку, з якої не повертаються. Спробувати запевнити себе і її, що це не так, і прочитати кілька розділів з Джен Ейр, як це робив її син. Денис, Нью-Йорк, 2013 рік. Дзеркальна куля мерехтіла перед очима. У спалахах уривчасто виникали обличчя моїх друзів, таких само кумедних, яким був і я. Бобики в гостях у барбосів з зеленими-червоними синіми відблисками на писках. Герої невидимого фронту. Адже, крім іноземних журналістів, нами не поцікавився жоден з наших. І ми поринули у розкіш і розгул зіркового життя в оазі квітучого капіталізму. І самі стали центром тих веселощів, котрі недоступні або просто незрозумілі нашим іноземним побратимам. Вони в'юнилися мов бджоли, мухи та інші комахи, що їм виставили блюдечко з диким медом. Погано пам'ятаю деталі, але у тих спалахах залишалося видіння незбагненного братання і неймовірної любові, котру відчував до кожного пінгвіна чи кожної оголено-шовкової папушки. Ще раз упевнився, що світ Малий, мов помаранч, вміщається у долоню. Витискай з нього сік одним рухом і пий. Але є одна умова. Він перший мусить вичавити з тебе всі соки. Спалах. Чоловік з десять стоять довкола нашого столика. Всі ми обіймаємося і співаємо «Yesterday» і «Yellow Submarine». Спалах. Ми затягуємо, ой чий то кінь стоїть. А що вони всі підхоплюють, одному Богу відомо, але ж співають. Спалах. Сміх Лізи. Бачу і чую його вперше. Невже їй не двадцять? Спалах. Десмонд стає на одне коліно перед Лізою, і його жест повторюють з десяток чоловіків. Ну і кабаре, спалах, обличчя актриси, ім'я якої не називаю з міркувань скромності. Ми танцюємо у штовханині танцювальної зали і говоримо так, ніби вчилися в одній совдепівській школі. Її золотий шлейф плутається під моїми ногами, і я підбираю його собі на плече. Лунають оплески, сміх. Все, що поза цими спалахами, – моя особиста темрява, моя альтернатива, котру завжди маю в собі, немов лакмусову смужку для перевірки справжності рощину, в якій мене занурюють обставини. У цій далекій темряві, мов, у синій пляшці, закорковані інші часи, інше обличчя, інша музика. Я пірнаю туди і лежу на самому дні у позі ембріона, спостерігаючи, як високо вгорі, там, де світиться обідок горличка, мерехтять і вирують святкові спалахи. Головне – не сплутати, де ти справжній, а де виконуєш обов'язки улюбленця долі. О четвертій ранку Нью-Йорк виглядав утомленим, схожим на нас, що поверталися з вечірки. Зібгані, заховані в кишеню кроватки метелики, запах тютюну у волосі, уповільненість рухів. Ми були вивісками, на яких згасли святкові гірлянди. І такими самими були вулиці – без сяяння рекламних вогнів вони виглядали натуральними, природними і зосередженими на майбутньому дні. Власне, Нью-Йорк був трударем, а його вечірній лоск призначався для тих, хто безтямно смітить грішми. В ліфті Дезмонд Уітенберг сказав, показуючи відстовбурчену, пляшкою шампанського кишеню. Поїдемо на дах. Пропоную зустріти схід сонця. Ну і нарешті відсвяткувати цю справу без свідків. І натиснув на кнопку у верхнього поверху. Ми не сперечалися. Тільки тут, у червоній м'якій кабіні замкненого простору, котра ледь чутно гула, здіймаючи нас на висоту пташиного лету, а я нарешті відчув, що все позаду, що можна розслабитись. Дез обійняв нас за плечі. Ми мовчали. І от такою скульптурною групою, котра символізувала дружбу навіки, випливли на дах. Нагорі на нас чекала цивілізація. Зі столиками і шезлонгами, з квітником і баром, за стійкою якого дрімав бармен. Побачивши нас, він стрепенувся, але Дез махнув йому рукою, мовляв, не зважай. Ми сіли в крісла, скинули туфлі, простягнули натомлені ноги, поклавши їх, як і годиться, на стіл. Дез відкоркував шампанське і знову махнув послужливому бармену. Склянок не треба. Пити шампанське з горличка на даху нью-йоркського хмарочоса. Чим не закінчення переможного вечора? Ми ширяли над сірим вранішнім містом, спостерігаючи, як рожевіють або срібляться кінчики загострених багатоповерхівок. Де інде у вікнах спалахувало світло. Успіх варто закріпити, нарешті вимовив Дес. Я зроблю вам контракт на рік. Будемо знімати тут продовження фільму. Я вже закинув декому цю вудку, і вони, здається, ковтнули наживку. Отримуємо наші гроші, і вперед. Ми з Лізою перезернулися. Дез, – обережно сказав я, – у нас тут є ще одна справа. – Справа? Яка? – здивувався він. Я хотів, щоб далі говорила Єлизавета, і кивнув їй. Так, сказала вона. Я хочу розшукати свою доньку. Де знапружився, спохмурнів